Sziasztok! A mai audioblog rövid lesz. Három témáról kéne beszélnem. Az egyik a h 1 Faszonvírus, a másik a Dunakamiarkupa, a harmadik pedig egy kicsit annak a témának a felel amit már hanyagolok egy kicsit, ugyanis régenben akarodom csinálni egy Szevasztok Parasztok című robotot, amit aztán inkább beszüntettem nem folyamatos fikázás lett volna belőle, de mégis gyermeki áltatanságommal ácsodálkozok mindig, minden nap hogy mennyi ott van büdös körülöttünk, és egyszerűen nem tudok mindig szó nélkül elmenni ezek mellett a dolgok mellett. Legfőképp azért sem, mert amikor ti ugyanígy éreztek, mint én, akkor, akkor úgy gondolom, hogy szükséges, hogy megerősítsem önöket azt, hogy nem Nem ti vagytok a hülyék. Na fussunk neki. A vírus témát ezt valamelyikőtök földobta. Most én ebben ilyen ah, nagyon ö, objektív nem tudok mondani, ugyanis kurvára leszorom, tehát nem néztem igazából utána a tényeknek, nem vagyok orvos, virológus se, úgyhogy igazából nem értek hozzá, amit el tudok erről mondani, hogy két álláspontot kell itt megkülönböztetni, az egyik az, hogy vanak olyan emberek, akik élből elutasítanak minden mesterséges témát, ez alatt azt érzem, hogy például láttam tévében olyan műsort, amikor valami olyan Családról volt szó, akik nem engedik a gyereknek a védőöltást beadni. Tehát minden úgynevezett mesterséges készítményt elutasítanak. Az, hogy a cukros get is sok is kek a hasztalon, az mondjuk nem számít. Tehát emellett ezzel tömik a gyereket. Hát azt hiszem, hogy ennek a racionalitása az igencsak a röhely szintjén van. Tehát ezek, ezek az igazi vérfogyatékosok, akik azt hiszik, hogy ők most nagyon okosabb találtak fel ezzel a nagy naturális természetes fassággal én azt hiszem, hogy ha ezt a jelvett táplálkozásba a saját önlömbutasájunk miatt és egyebekbe az életmódszintjén nem tartjuk, akkor teljesen felesleges injekciótól parázni. Hiszen aki a gyerekét cukros eteti az annak így is, úgy is beteg lesz a gyereke. Tehát nagyon nem hiszem, hogy azon fog múlni, hogy most megkap egy védőoltást, vagy nem. esetleg a fosszsá gyengült immunrendszere valóban majd nem fog jól működni valóban be fog szopni betegségeket, azért mert a hülye szülei nem adtak neki védőoltást, hiszen az immunrendszer megfelelő tápanyagok hiányában nem fog tökéletesen működni. Gondolom persze így állnak a sporthoz és meg egyéb dolgokhoz is esetleg. A másik véglet viszont az, amit a tévében is láttok, hogy szedjünk mindenre gyógyszert. A tévés reklámokat a kegyetlenek, a gyógyszeripar olyan szinten ott a ontya reklámokat, hogy hányás, Ö, fáj fejed, vegyél be lófaszt, Ö, mit tudom én, túl a segged, akkor tegyél bele ilyet, aha, ez a bajod, vegyél bele olyat, tehát valami elképesztő módon pofátlan reklámozzák, és itt hiába vannak a felelősséget kizáró tényezők, ugye a végén konzultálja az orvosoddal, meg a lófaszt mindenkivel, hogy itt minden, tehát ez, ezek kökszönöseges, ezek a felelősség kizárását jelentik, az, hogy gyakorlatilag egy olyan dolgot ajánlak neked, egy olyan függőséget. taszítanak, aminek a hatásaiért esetleg, nyilvánvalóan meglévő negatív hatásaiért nem akarják felelősséget vállalni, ezt majd ráhárítják az orvosta. Az orvosoknak viszont nem nagyon van felelősségük az, az igazság, mert az egész jogi berendezkedésünk, az oktatásunk, ugye az orvosképzés is teljesen a gyógyszeripar által szponzorált és a gyógyszeripar elvein alapul, ezért senki nem fog egy orvost azért megvetni vagy lehordani, mert mert gyógyszert adok neki, hiszen ezt az emberek ez van a hülye fejükbe beleverve, hogy valami kínom van, akkor gyógyszer és ezek a reklámok bizony kőkeményen jól működnek tehát az emberek egyszerűen van az agya hogy ezt a szart befogadja kétféle ember van, az egyik mondjuk aki én vagyok aki elutasítom ezt a egész reklám mizériát. szerintem a jó reklámnak van létjogos útsága, de a nyílvan való hülyének nézésnek annak nincsen tehát Ebből nyilván nem fog így mosoport venni. Meg van a pihepuhaláltságos WC is tudja föl magának az a paraszt, aki kitalálta. De, tehát én csak azért sem veszem ezeket a márikákat, mert így reklámozzák. De láttam még ennél sokkal extrémebb dolgokt is, az egyik kedvencem az, hogy anyuka sétáltatja a gyerekét, hogy mit tenni, mit csinál vele és akkor azt mondja, hogy ennek kell valamit kisfiam és nyalóka. Tehát beszarás nyalóka reklám volt értem. Ennek kell valamit kisfiam, ezért egyéni ilyen cukros dzsuhás szemét szart, amiben semmi tápanyag nincs, és akkor ezt így le tudjuk annak, hogy ettél valamit kisfiam. Tehát ezen baznak, azért beszarok kisek az emberek. Azért az egy dolog, hogy nagyon kéne őket verni egy léccel, de csak azért léccel, mert akkor később lesz vége és továbbfáj. De az a fényemet, nincsenek börtönben. Ezért ezeket az embereket börtönbe kéne csúkni. Aki ilyen reklámot elkészít, aki ilyen reklámot megrendel, és egy ilyen reklámot lead. Mind a hármat. Aztán ehhez képes meg a vitaminok ellen lóbíznak a parasztok, mert hogy a vitaminok ártalmasak meg hírek az a sajtóban. Na most, természetes szerintem ordít. Ez nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki ne vegyen el. Az egész oltásos a baromság. Ez egy koronajeáldozás. Tehát ezeknek semmi pénz nem elég védőoltást kell adni erre is, mert hogy mutálódik a üzévírus eliszem, hogy mutálódik a vírus, de van egy tök jó immunrendszer nevű készülék az emberbe beépítve, mert ez a feladata, hogy a vírusok ellen védekezni, ha valakinek a, az immunrendszere nem tudja leküzdeni ezeket a vírusokat, akkor kurva egy egészségügyi problémák vannak, az, amit nem. Egyesével kell minden egyes vírusnál egy védőoltással megelőzni, mert nem csak a mellékhatások miatt járhatatlan út ez, hanem egyszerűen ez nem megvalósítható, hogy minden szarra valami gyógyszer szerünk. Tehát ez a röhely, ez nem az egészség útja, ez egy átbaszás, ez egy egyértelmű út azon, hogy egyes szarháziak még több pénzt keressenek. Ilyen egyszerű. Nem tudok elképzelni olyat, hogy van olyan hülye állat, aki beoltatja magát, de hát bármi lehetséges. Szóval nincs orvosi véleményem, de megérzésem azt csúnyú, hogy rahagyjon meg az a sok tetves gyecsi a népbutító nép baromságával, és a rohadt átbaszó férek pénzéhez tető patkány stílusával, meg ezzel az egész amire ezt a nyomorult hülyen épet állandóan butítják, meg átbasszák. És itt jön kézenfogva, kézen. Fog, kézen, fogva, kézen Kézzel foghatóan, vagy mit tudom én következő téma. Közben megjött kókuszka, akit fog visongani, azt nem lesz fasa. Szóval igazából ez a magyar nép valahogy történelmi múltját tekintve egy kicsit, hogy úgy mondjam, el van maradva, mert hát valamikor még az átkos előtt a Magyar történelem folyamán úgy nézett ki a helyzet, hogy voltak földesúrok, magyar arisztokrácia, akik kurvára elnyomták a népet, az embereket nem nagyon akarták tanítani, nem akarták, hogy fölzárkozzanak európai szinthez, nem volt magyar polgárság tulajdonképpen, mindenki ilyen nincs telen feudális, hűbéres rendszerbe élt, és gyakorlatilag ilyen jobbágy szinten volt. Ez El, aztán eljött 40 év kommunizmus, ahol megpróbálták az embereket ugyan tanítani, megoktatni, de sajnos nem ment feltétlenül a jó virágba, egy jó irányba, ugyanis a közös tulajdon, mint olyan, az nem olyan tanította meg az embereket a magántulajdon szentségére, a magántulajdon védelmére értékelni a más tulajdonát. A saját tulajdonát azt mindenki kurvasokra tartja, a másit az kevésbé, és ebből következik ez a, szerintem ez a mai, emberekben még mindig meglévő mély és sötét, büdös tahóparasztság. És ez a bunkó, büdös bunkó viselkedés, ahogy, ahogy állandóan viselkednek. Rengeteg példát látok erre a megdöbbentő tahóságra jó. Elnéz bármilyen országba, néz meg, hogy hogy vezetnek az emberek, és rögtön képbe vagy a színvonalról. Ebben mi azért elég jól állunk. Elég mély balkáni szinten. Nyilván vannak még érdekes országok. Én például Ausztráliában is döbbentem, hogy cseppet sem udvarél, és itt tahók ott is az autósuk. Úgyhogy nagy csodák nincsenek a világban, és nagy csodák nincsenek az emberi fajjal. Civilizágnak tartjuk munkat, de ott igen messze vagyunk. Mégis csak egy pár szóban a saját közvetlen környezetben mesélnék egy-két történet, ami számomra felfoghatatlan. Az egyik például az, hogy itt nálunk van egy nagyon jó kis kutyás közösség, mindenki volt normális, mindenki szedi a szart keményen, és ha valakit látnak, ö, valakit látnak, hogy nem szedi össze, arra elég rászlónak. Tehát kvázi terror van. Mégis batárnagy szarokat találok mindenhol, mert valami tahó behordja a mamut mérejük kutyát, és ide saratja, és nem képes összeszedni. Tehát ez, ez egy abszolút normális jelenség. Persze vannak Pici szarok is, amikor a pinanyaló kutyának a szarját nem szedik össze a büdös munkók. Ez teljesen normális dolog. Na most mi egy viszonylag zöldvezetben lakunk. Képzelem ez milyen jó és vicces móka lehet a belvárosban, ahol gondolom ugyanez megvan. Nem veszne így a kutyaszoros Budapestnek Budapestet. Szerintem nemzetközileg. De például van itt egy viszonylag szellemének korlátozott fiatal ember, aki állítógónak kutyak képző. És ide költözött valami német juhásszal az ötödik emeletre. Na most a kutya, most már ugyanabb bajta, mert rászoltak, de hobbiszerűen űzte azt a játékot, hogy mondjuk vasárnap reggel 8-kor kimegy a dergére ottan üzölt, üvölt, mert meglátja többi kutyát, hogyha valamikor az ember korán kell, és korán a kutyát, de mit te meg, megy valahova, én egy ilyen alkalommal láttam. Vasárnap nyilván ti szeretek szerettek aludni, meg mindenki más, nem túl fasz, hogyha... Ő volt a kutyá az erkén is visszhangzik és mindenki ezt hallgatja. Na most a fiatal kurván nem zavarta, tehát ő kit sertepertét az erkén és az, hogy ordibál a kutyája és el kéne szólni ezt leszarta. Aztán valaki szólt neki, hogyha abban hagyta. Na most ezután a döbbenet az volt számomra, hogy láttam, hogy a csóka az mindig elmegy egy ilyen, egy ilyen nagy bottal sétáltatott kutyát. És azt a kérdést úgy meg, hogy szeretettem hogy nagy botot ahol találta, és így egy a járdára a lépcső az bejárat előtt, és amikor elment kutyás onnan fölvet, és akkor mentek a botta a kutyás sétálni, visszajött, akkor megint lebasztott. Tehát ő ott tárolja a kis botját a járdán. És így nézek, hogy baznak. Tehát ez azért így fogyatékos, vagy mi a büdös picsom, van, nem tudtam még vele beszélni, de majd tőle, hogy rendben van-e vajon szellemileg. Nem úgy néz ki első pillantást egyébként. A másik döbbenet, hogy, hogy ilyen új lakóparkokban az ember azt gondolna, hogy azért amikor ilyen új helyekre költöznek emberek, most nem feltétlenül arról beszélek, ha én lakom, Ö, akkor azt gondolja az ember, hogy van valami, valami színvonal valami, és valami igény. Tehát nyilván egyre több ilyen eléggé civilizált, dizájnos civil lakópark épült, tehát az új épületek már nem a régi szociálcsöve stílusban épülnek, próbálnak egy bizonyos igényszintet elérni, ennek természetesen meg a egy a nézetméter árban is. Hát az ember azt gondol, hogy amikor az emberek már ezeket az új lakásokat megveszik, amik ilyen erősen 20 millió fölött kezdődnek, akkor, akkor ezzel valami, valami olyan igényszint is párosul a vevők részéről, hogy egyrészt viselkedni tudnak, másrészt nem fognak a saját házuk elé odaszarni. Hát ez nagyon nagy tévedés részemről, hogy ezt gondolom. Ö, az egyik kis példa, az egyik, amit mostanában láttam, valami tahó a 30-valahány milliós lakását hirdeti, és ezt úgy oldotta meg, hogy így a villanyoszlopokra ragazgatott ilyen cetliket, tudjátok ilyen csövesbe. Tehát nem tudom, 30 milliós lakásnál nincsen pénzel menni expresszre vagy fölrakni internetre, vagy nem tudom. De nem is celuxa, hanem itt telibe a villanyoszlopot. Tehát mint valamilyen utolsó mocskos kőbányai lakótelep, Ugyanebben a stílusba, És persze, ha az egyik ilyen a hó akkor jön mindjárt a másik, és hamarosan nyelvizsga meg matematika, korrepetálás meg kutyafasa. Tetlép kell ezt tele minden. És azt nem tudom, hogy ismeri-e a pszichológiából azt a tételt, aminek én nem ismerem a nevét pontosan, de azt hiszem úgy hívják, hogy betört ablak effektus. Ha egy házban be van törve egy ablak, a pillanatokat lepusztul. És maga az egész környék is. És ugyanez, ezekre az új lakóparkos közön, ugyanez jellemző, hogy egy ilyen büdös tahó kell, aki ekkora gyökér, hogy a 33 milliós lakását villanyoszlopon hirdeti, mint valami utolsó prosztó paraszt 20 évvel ezelőtt a kommunizmusba. Egy ilyen bunkó kell, és már is lepusztul minden, mert jön a következő ilyen tahó, ide jönnek a csövesek, persze mindenki dobálja a szemetet ezerre, el, de mondjuk ez nálunk is természetes, mert ez, ugye a dohányosoktól nem kell elvárni, azt hogy csikkel elballagnak, majd a szemetes, hülye vagy. Hát a le a földre, ilyet hallottam, hogy takarító cégek főnöke dobálja a csikket ki a járdán, mert ki jár cikizni és kidobálja a csikket az utcára. Tehát a tahó a saját igényes, meg ott faszomkonyha, butor legyen, meg ilyesmi de már az ajtón kívül már szarik mindenbe, és az a legdurvább az egészben, hogy az nem zavarja, hogy ezen ő maga is keresztül megy. Tehát nem az, hogy most oda megyek máshova, oda szarok, ott hagyom, és én nem látom többet, de ő is látja, de nem zavarja. Az érdekes. Tehát ezt a büdös bunkót, aki kiragazgatta a híretését, ez nem zavarja, hogy összebaszta az összes villanyoszlopot a környéken. Persze, nyilván nem fogja zavarni, ha már elköltözött. De nem tudom, tehát ezek a dolgok számáról felfoghatatlanok, ez a mély, mély bunkóság. Hogy így ennyire az emberek tekintettel nincsenek a másik, ennyire kurva igénytelenek. Hagyjuk is ezt, mert csak felbaszom az megen az egésszel. A harmadik dolog egy. A gyors tőszemet a Dunakanyarkupával kapcsolatban. Dunakanyarkupa, Dunakanyarkupa sikere illetve az, hogy egyetlen állam már de azon fog múlni idén, hogy és ez vicces egy kicsit, találunk egy parkolóhelyet. Tehogy jön is, mindenki beszok tapéni, rendesen. Ugyanis a Szentedvei önkormányzati tetevek minden mindent parkolózónának. Tehát kőkeményen ott a műfáz vagy könyvtár, vagy mi ez. Tehát ez a környék kőkeményen parkolózónában esik. És nem nagyon hiszem, hogy nagy lelkesedéssel fognak a nézők kifizetni ilyen 120 forintokat, csak a parkolásért is kimászkálni óránként, hogy dobáljak a pénzt, vagy mit tudom én, hogy lehet megoldani. Tehát. Ez egy kurva szívás, ez gyakorlatilag megöl egy ilyen sportrendezvényt. Most állítólag a szervezők megpróbáltak beszélni az önkormányzattal, akik azt mondták, hogy 30 ezer ki lehet a parkolót anyád. Állítólag megpróbálnak a majd a parkolóról beszélni, ami szerintem halott ügy, tehát hogy hogy leszarja kurvára tehát pénzzel gyakorlatilag el lehetne intézni a parkolás, De hát 300 ezer az egy ilyen versenynek a költségvetése, nem azt hogy parkoló, vagy parkolási díjként kifizessük ilyen önkormányzati teteleknek, akik utána utána Erről zsebben az egészet, de ebben nem is mennék bele. Felháborító. Felháborító, hogy ilyen létezik, hogy egy hivatalos, ö, még azt is mondhatom, hogy drogprevenciós, kulturális vagy sportrendezvény nem kap ingyen parkolóhelyet Szentendre városában, erre csak azt mondom, hogy köpni és hányni lehet, gusztustalan, de amiért most felvetettem azt a témát, aki hallgatja az audioblogot, és fanatik, és el fog jönni, mert tudom, hogy el fogtak jönni többen, meg amikor minél többen, hiszen szükségünk van egyrészt a közönségre, egyrészt a hangulat miatt, másrészt meg szükség van a támogatásatokra is. Tehát, aki el fog jönni annak azt mondom, hogy próbálja meg parkolóhelyet keresni, és egy nagyon egyszerű metódus kell követni. Maga a Szentendrei út, ahonnan majd jobbra le kell menni a műfász felé, ugye ez a négy sávos főút, enneként csak tippelek, a jobb oldal lesz fizető, és a bal oldal nem. Tehát próbáltok meg a bal oldal felé elmenni, hogy valami lakótelepes részvel leparkolni, és be kell vállalni ezt a 10 perces sétát, amíg odaértek a műfászhoz. Így nyugodt helyen van az autó, és nem lesz majd céluna, de például tavaly a nem volt nála elég apró pénz, és a végig pontozta a donokanyar kupát, mondjuk utána kapott egy faszakis csekket, amiért befizetett nem tudom mennyi, hány ezer forintot, tehát ez így működik faszán igazságosan, kedésé a dolgon, hát ez már csak ilyen ebbe az országba. Nekem a Lóter Viktor BBTV Extra 15 ezer forintomban van, mert pont lejárt a parkolójegyen, kimentem, vettem másikat, és mire visszaértem, addigra már ott volt a Tetli. Tehát már buktam azon, hogy vettem egyet még egyszer, akkor rajtam volt a Tetre, amit elfelejtettem befizetni, 5 napon belül, így ezért úgy néz ki, hogy ez rögtön 5 valahány forint, ról 12 ezer körülre ugrott, amit 90 napon belül kell befizetni, de már a patkányok küldtek egy levelet, amiben 8 napon belül ha nem fizetem be, akkor már nem tudom mennyi lesz, de már most 15 ezer mert a lakcímkikeresési díj, meg a kurvanya, tehát a rohadt nagy patkány faszta ez, ezt el kell fogadnod, hogy ez van ebbe a szarba élünk. Próbáljátok megoldani úgy, hogy kerestek egy nem parkolózónás helyet Szentendén vagy gyertek BKV-val, vagy SKV-val, nem tudom mi ez, de az a lényeg, hogy várunk mindenkit szeretettel. A testépítőverseny 15 órakor, a minősítő 12 órakor lesz, én azt mondom, hogy 40-50 körülű versenyzőszám lesz maximum beleértve a minősítőt, nem is akarunk többet, hiszen szórakoztató, rövid, gyors versenyt akarunk csinálni, nem pedig ilyen monster unalmat. Ö, elképzelhető az, hogy a minősítő és a súlycsoportos verseny között majd lesz hünet, mert a minősítőt is minél gyorsabban megpróbáljuk lezavarni. Úgyhogy majd meglátjuk. A múltkor azért eddig masszív volt az az ötöm versenyzőben, én azt mondom, hogy most lesznek minősítőben max. 20, mert max. 30 lenne a limit, ami belefér. Úgyhogy én ilyen 20-ra tippelek, lehet, hogy egy óra megvan és lesz két óra szünet, de nem baj, mert addig van, valahogy elveszünk, eltöltjük az időnket, hogy várunk mindenkit. Ennyi volt már, sziasztok!